Худко змінили укріплення, викопавши захисні рови, поставили вози і вирішили дочекатися коронного гетьмана, до якого відправили гінця, прохаючи, якнайскоріше, слати підмогу. Кілька днів козаки лише в ряди годи атакували польський табір. Вони остерігалися сильної артилерії Потоцького. Однак війську поповнювати запас корму відтяли доступ до води і виснажували його постійними вилазками під час яких масово дезертирували драгуни єдиний посланець якого відправив молодий потоцький був перехоплений козаками і сповістив їм що поляки починають відчувати нестачу провізії Вирішивши, що ворог уже доволі виснажений та занепокоєний, Хмельницький наблизився верхи до їхніх укріплень і запропонував переговори. «Досить крові», – мовив він, – «присилайте нам людей, з якими ми могли б порозумітися і чесно вести переговори». З польського табору Вийшов шляхтич Чернецький і підступив до Хмельницького від імені свого гетьмана. Хмельницький похвалив шляхтича за мужність, та не хотів розпочинати серйозної розмови, поки вони не пообідають. За прикладом свого ватажка, запорозькі старшини приймали Чернецького радше як товариша, ніж парламентаря. Цілий день минув за тим, що навіть не торкалося серйозної сутички, а Чернецький, мабуть, забув за столом про своїх зморних друзів, що вимирали з голоду, пригадав про них на другий день. Та вночі татари Тугайбея, які стояли табором трохи далі, не би вагаючись чию сторону прийняти, врешті поступилися наполяганням Хмельницького і, незвичайно тихо, перейшовши жовті води, Далеко від польського табору вирушили на той шлях, яким мало йти коронне військо, відступаючи на Черкаси. Хмельницький заявив, що мирні переговори проводити не можна, бо коронний гетьман не дав своєму синові необмежених повноважень. Однак йому шкода відважних воїнів, оскільки знає, в якій безнадії вони перебувають і він дозволяє їм повернутися до основного табору за єдиної умови. Вони здадуть йому всю свою артилерію, якою не була принизливою ця умова, на неї радо погодилися. 26 гармат Потоцького перейшли до козаків. Незадовго сам коронний гетьман покинув табір з військом, що складалося тепер лише з поляків, і почався відступ. За ним на певній відстані їхали козаки, не виявляючи, однак, ніяких ворожих намірів. Так вони правилися майже три милі аж до урочища, оточеного лісом. Тут шлях їм перегородили рови і завали дерев. Головна польська колона зупинилася. Несподівано в лісі пролунав крик Алла і татарва, висипавши з усібіч, почала обстрілювати нещасних поляків. Інстинктивно голова й хвіст колони згорнулися всередину. Зайнявши обидва схили виярку, татари вели прицільний вогонь по безладній масі людей. Важко поранений Потоцький не переставав закликати своїх жовнірів триматися стійко і дорого віддати своє життя. Нас зрадили, сказав він, але нема чого собі докоряти. Краще смерть на бранному полі, ніж рабство у невірних. Що ж до мене, то не хочу терпіти ні знущання переможця, ні докорів свого батька. Запалені його словами і прикладом, поляки відчайдушно захищалися. Їм забракло пороху, вони билися камінням і прикладами мушкетів. Розгромлені поляки нарешті припинили опір. Потоцький звалився з коня, його соратники відразу ж склали зброю. Хмельницький подбав про те, що полонених не кривдили. Розпорядився, щоб їм перев'язали рани, однак рана молодого Потоцька виявилася смертельною. Він помер наступного дня після поразки, викликавши, здається, смуток і жаль у самих козаків. Протягом кількох днів у Черкасах нічого не знали про те, що трапилося у степу і на Дніпрі. Першу звістку приніс драгун, який довго блукав степами – і врешті дістався до основного табору війська. Попервах його прийняли за ворожого лазутчика. Ніхто не хотів вірити його розповіді, яка була, крім того, і неповною, бо він, певно, утік посеред бою. Та незабаром свідчення утікача підтвердилося просуванням зраділих селян на південь. Коронний гетьман пустився у похід, з невеликою кількістю війська, намагаючись потрапити на слід свого сина. Два дні він марно шукав якоїсь звістки і вже готовий був вернутися на місце постою, аж тут дозорці привели до нього конаючого від голоду польського шляхтича, який був поранений і вертався з-під жовтих вод. Усі воєначальники заціпеніло слухали його розповідь. І дивлячись на нещасного батька, кожен на мить забув про критичний стан війська.